без шкоди принципу єдиноначальності. рішучій відмові від одностороннього наказного стилю, який призвів до того, що деякі керівники стали відриватися від колективів, активну роботу заміняли засіданством і дрібною критикою підлеглих. Кінець цитати. Ба більше, Голушко визнавав, що «У 1986-1987 роках керівниками різних рівнів, в основному середньої ланки, було допущено немало порушень». Тому за дискредитацію високого звання чекіста з органів безпеки були звільнені сім керівних працівників управлінь КГБ Ворошиловградської, Донецької, Львівської, Полтавської, Сумської, Херсонської та Миколаївської областей. Проте розмов по-новому було недостатньо, щоб припинити реальні зміни в суспільстві, які тільки почали набирати силу. Рік 1988-й. Небезпеки для радянського режиму, які у 1987 році лише заявили про себе, наступного року розгорнулися на повну силу. Намагаючись стримати розростання національно-демократичних рухів, КГБ і далі особливу увагу зосередив на тому, щоб завадити консолідації та координації між активістами в різних республіках Союзу. Відповідно до указівок КГБ СРСР, МВД СРСР і прокуратури СРСР доповідали керівники спецслужби в березні 1988 року. Комітетом Держбезпеки Республіки у взаємодії з іншими зацікавленими органами Вживаються заходи щодо запобігання спробам екстремістки налаштованих українських націоналістів взяти участь в антисуспільному зборищі в Москві в рамках національної секції семінару з гуманітарних питань і прав людини. Кінець цитати. Проте спецслужба вже не встигала блокувати всі зустрічі представників демократичних рухів, і часто дізнавалася про них постфактум. У січні-березні 1988 року звітували КГБ-сти керівництву партії. Чорноволом, Гориним, Айрікяном, Коставою та іншими проводилися збори однодумців у Єревані та Тбілісі – де було проголошено про створення Міжнаціонального комітету захисту прав політв'язнів. 11-12 червня у Львові у приватній квартирі відбулося чергове засідання членів названого комітету, в якому взяли участь 15 осіб, у тому числі Костава – Грузія, Жуковськіс – Мейтін – Латвія, Терлецькіс, Круковськіс, Литва, Парек, Вілу, Естонія, а також вісім осіб зі Львова та Києва, Чорновіл, Горень, Скочок та інші судимі за особливо небезпечні державні та інші злочини». Кінець цитати. Улітку 1988 року відбулася ще одна міжнародна подія – відзначення «Тисячоліття хрещення Русі», яке охопило українські громади по всьому світу. Увагою до цієї теми вирішили скористатися активісти руху за відновлення діяльності Української греко-католицької церкви на чолі з відомим дисидентом Іваном Гелем. Вони опиралися на підтримку керівництва забороненої церкви, яке діяло за кордоном, тому для КГБ особливо важливо було завадити співпраці, що налагоджувалося. Полковник Підгайний у статті «Набуваємо досвіду», опублікованій у внутрішньому журналі чекістів, писав, що управліннями комітету у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях Вжито комплекс заходів щодо просування на захід із допомогою агентури оперативно вигідної інформації, що компрометує на морально побутовому ґрунті керівника комітету Геля і деяких унйадських екстремістів. Кінець цитати. Чекістам вдалося представити громадський рух за відновлення церкви як надмірно заполітизований і націоналістичний. 11 травня 1988 року Голушко рапортував Щербицькому. Більшість священиків, у тому числі голова уніатів Стернюк, Львів,